Szervusztok, kedves hallgatók, a Metihegőor podcast 361. fokkefe a melléjeben adását halljátok, Inszed Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és ezúttal, hát majd hogy nem külön számmal jelentkezünk, de legalábbis egy speciális témát veszünk elő, ahogy azt a múlt héten megígértük. És nagyon meglepő módon, annak ellenére, hogy három nap múlva országgyűlési választásokat tart az ország, ennek ellenére nem erről fogunk beszélni, mint ahogy nem is az ukrán-orosz háborúról, hanem a turizmusról gondolom egy kicsit annak propóján is, hogy én nemrég turistáskodtam. Igen, Ámbátor egyébként szerintem meg tudunk fogalmazni olyan egymondatos bölcsességeket, amikkel tudjuk ezt a két témát, amely szerint kedves hallgatók, semmilyen körülmények között ne temadjátok meg a szomszédországot. Szar ötlet. Így, és akkor ugyanilyen bölcsességet tudunk még mondani a választásokkal kapcsolatban is. El kell menni szavazni. Nincs kifogás. Szavazni Igen. mindenkinek el kell menni. Igen, pártak közül mindenki azt válaszza, válasz, akit szeretne, és másnap reggel tükörbe tud nézni utána. A másik szavazást illetőleg nekem egy viszonylag határozott álláspontom van, hogy annyi x kell kell a ahány fér. Ez az én határozott álláspontom is. Az érvénytelenül szavazáson, népszavazáson, vagy mi a? Hát a népszavazásnak csúfolt, propagandisztikus zely, hülyének nézésen. De ebbe talán nem is kell belemennünk különösebben. Nem hiszem, hát, hogy ijesztően de... nagy viták lennének a hallgatóság és közöttünk ebben a témában. Én sem hiszem, hogy ezt a képet mindenkinek beültetném a fejébe, hát ha hát ha ettől valamivel rosszabb lesz, hogy csak azt képzeljék el, hogy esetleg a a választáson nyernek a Fidesznek kedvező, a népszavazáson nyernek a Fidesznek kedvező válaszok, akkor lehet, hogy úgy kelünk fel hétfőn, hogy Orbán Viktor már átműtötték kis kislányjá. Ezt semmiképpen nem akarjuk. Hát azt semmiképpen nem, de ez hogy lehetne elérni? Már kíváncsi vagyok erre a szenárióra. Hát nézd, ö, azt mondják, hogy gyerekeket átműtik az évé más nem művé, meg ilyesmi, Szerintem egyértelmű, hogy egy ekkora hülyeséget kizárólag a saját maguk iránt érzett mély gondoskodás miatt próbálnak megállítani. Tehát marad az, hogy Ormán Viktor nem szeretne óvodás kislány lenni. És de, de akkor hogy lesz mégis az? Nem értem. Ö, ja, bocsánat, hogyha az ellenzék nyer, igen, hülyeséget mondtam, ezért. Ja, értem. akkor értem, akkor értem. Úgy igen, tehát hogy nyer az ellenzék, és másnapra Viktor-t átműtik. Igen, igen, igen, vagy leborotválják áder szakállát, vagy bajszát. És ki, tudja, és ki tudja, hová ültetik be, de jó Isten. Már csak ezért érdemes lenne nyerni. Már úgy értem az ellenzéket támogató erőknek. Na de, Ugye, hát tudjátok, kedves hallgatók, hogy mi nem vagyunk ilyen politikus alkatok, és nem szeretünk vélemény nyilvánítani, csak mint a magyar influencerek általában azt mondjuk, hogy szavazom mindenki arra, akire szeretne. Mi nem azt mondjuk, hogy kire szavazzál, csak azt, hogy menjen szavazni. És hogy kire ne? De én ünnepélyesen kivonom magam ebből a se hús, se hal és én azt mondom, hogy ha például úgy akartok szavazni, hogy én fogok szavazni, akkor ne a Fideszre szavazzatok. Na, ezt én is hajlandó vagyok ilyeneket kijelenteni. Mondjuk ezzel még azért mindig elég nyitva hagytam. Úgy pontosítok, hogy, a, hogy mindenképpen a két nagy tömörülés közül választhatok, két nagy pártszövetség közül választhatok, mert ugye tudjátok, a Fidesz is pártszövetség, Fidesz-KDNP, és hogy ezek közül ne a Fidesz-KDNP-t válaszszátok, hanem a másikat lebeszélnélek titeket a mi hazánkról, a megoldásmozgalomról, a magyar kétfarkú kutyapártról, az iszomról. Az, az ISZOM az egyetlen őszinte magyar pártnél, azért ez emeljük meg, nem létezők alapunkat. Hát Szanyi Tiborral minden további nélkül elhiszem, hogy ezt csinálja egyébként. Igen, azt lehet róla tudni, de két emmel iszik, mert a, a, a pártja nevét két emmel kell írni. Hát nagyon. Ilyen ezért, enfatikus hangképzés meghosszabbítva, mint a igen. Aha, értem. Szóval ez volt a választási propaganda fél óránk, egy percbe sűrítve. Most én közben tényleg csak fél szemmel miközben azon elmélkedem, hogy négy éve mondtam-e, hogyha nem azok nyernek, akiket szeretném, hogy nyerjenek, akkor emigrálok. mert hát, ha nem mondtam a komos, fogom először mondani. De közben félszemmel azt figyelem, hogy a ma macska, aki a ebédlőasztalon grasszál, az rámente már a sütire. De még nem úgy tűnik, hogy csak szaglázta egyelőre. Milyen visszfogott macskád van? Ja, az teljesen. Tehát a legkevésbé a húst szereti. Ellenberger nagyon kedveli a mindenféle ilyen fura dolgokat, mint a Tudom én, Kapribogyó, meg... Kievi ércem el, el Inkább a zöldségeket, abból is. Kicsit olyan, hát olyan flexitáriánusnak tűnik. Eddigi tapasztalataink alapján. Már a szavon is meglepődtem, hogy ez létezik, de nem baj. Nem, nem ismerted a flexitariánus szót? Nem, ő az, aki minden eszik, de erre keresett egy idegen szót? Hát, nem, ő az, aki ha teheti, akkor inkább növény alapú táplálkozást folytat, de azért nem olyan nagyon, tehát nem vonalas ebben a kérdésben, és hogyha vasárnapi ebéden a család rántott hús tesz elé, akkor zokszó nélkül megeszi. Tehát az uborka rántott hússal, aki ez... Igen, igen. Tehát flexitariánus az, aki szeretne vega lenni, de még nem ostorozta magát emiatt olyan nagyon. Kizárólag olyan dolgokat tudnék erre mondani, miatt a kedves hallgatók felháborodnak, ezért ezt nem is teszem meg. Lépjünk tovább a, a turizmus sűrű mezeire, anyá, annál is inkább, mert, mert hát messziről kell le. Igen, ha meg akarjuk érteni, hogy mi is az, hogy turizmus, meg honnan jön ez az egész, akkor valóban, akkor hát már az ókori görögök is? Nem, tulajdonképpen még ők sem. Azért szedtem össze, hogy az emberiség történetének a nagy részében a turizmus, mint olyan nem létezett. Ez egy olyan modern találmány, mint a gyerek, meg a gyerekkor, meg a szerelem, meg ilyen csupa. Tehát ezek ez, ez a 20. századi vívmányok, amikre nem szoktunk így gondolni. De például az, hogy életben marad egy gyerek, az egy, az egy rendkívül modern koncepció. És ugyanilyen rendkívül modern koncepció az is, hogy az ember elmegy és áztatja a seggét valahol. Mert hogy korábban voltak olyanok, hogy nagyon célelvű utazások. A szabad görög polgár, akinek pénze is volt, az elment az olimpiára. Vagy elment a Delfony Józsdának a tanácsát kérni valamely, valamely dolog miatt, ami ráért egyébként pár hónapot, amíg ő odautazott és visszautazott. Tehát, egy nem egy ilyen ötperces dolog volt. Meg nem lehet sms küldeni. Az már eleve egy másik kérdés, vagy az ehhez csatlakozó kérdés, hogy, hogy az antikvitásnak a a világképe az tök más, mint a miénk. A jó múltkorában néztem utána annak, mert szembe jött egy, egy írás arról, hogy, hogy a pitagorasz tételt azt tulajdonképpen a mezopotámiaiak, a perzsák már pitagorasz előtt ismerték, és hogy ennek vannak régészeti nyomai, amennyiben ilyen kiégetett agyaktáblák, amin alkalmazzák a tételt magát. De hogy az európai gondolkodás az, az ami, ami Pitagorasz nyom, és akkor hogy Pitagoras mégis hol született, mert az, az, hogy valaki görög volt az antikvitásban, az nem, nem jelent semmit, meg a görög kultúrkörös tartozott. Nos, Pitagorasnak a számos nevű szigetéhez a legközelebb valamelyik török város van, de nem Konstantinápoly, hanem annál ázsiai egyébként. Egy eleve egy nagy térről beszélünk, amit itt be lehetett utazgatni, hogyha az embernek egyetlen volt lehetősége utazni. Plusz bízott hogy félúton nem süllyed el ha jóval együtt. Aztán Rómában már volt nyaralás, de ott marha gazdagnak kellett lenni, plusz ehhez adottságként azért ott kell, kezelni, ott kell tudnunk azt, hogy, hogy a légióknak gyors mozgása miatt Rómának voltak útjai. Mi a birodalom szétesik, ez az hálózat is elkezd romlani, onnantól kezdve ez azért nem adott, plusz, plusz a középkornak hát, hogy is mondjam, nem volt sajátja az utazás úgy általában véve, Célelvű dolgok ott is voltak. hogy az ember nemes volt és nagyon szeretett volna x nap csanázat, akkor elment valamik egy helyre. De mi volt a nyaralás Rómában? Vagy az hogy nézett ki? Ö, lementél a partra, vagy felhúzottál a városból a vidéki birtokodra, ahol nem volt olyan dögmeleg, mint az épített környezetben. Ahá. És akkor konkrétan strandoltak a rómaiak? Igen, kb. Vagy ültek a fákárnyékában, és itták a vízzel kevert bort, mint az antikvitásban szokás volt, ugye? Mondjuk az is igaz, hogy ugye ott voltak már fürdők, tehát a fürdőkultúra kultúra létezett, úgyhogy ez miért ne létezhetett volna a tengerparton is. Mondjuk másfél meg azt is gondolnám, de javíts ki, hogyha hülyeséget beszélek, akkor is kiavíthatsz, hogyha nem beszélek hülyeséget, hogy a halászok meg, tehát azok a népek, akik ott éltek a tengerparton, azok, egész biztos nem jártak le lazulni a tengerpartra, nem? Nem, de azokkal a népekkel leve nem számolunk, hiszen ők, ők munkás dolgos népek voltak, a szabadság az meg majd egy későbbi találmány. Plusz egyébként valószínűleg olyan sem volt, hogy valaki halászként dolgozik a hét, az év, nem tudom én, 51 hetében, és utána eljár az Alpokba egyet mászni, ez <gül> egy modern koncepció. Igen. De egyébként ez már nagyon elkanyarodás, de a... Szerinted a halászok, azok rabszolgák voltak? Ö, nem feltétlenül rabszolgák, de, de, de, de, de ha szabad ember volt, akkor sem volt szabadsága. Jó, az, világ, meg, nem, az világos. valamikor a pénzt ö, arra egy hétre, amikor ő az alpok hágóit hódítja meg. Ezt értem. És nyalja az ötci ékrémet Csak azon gondolkodtam, hogy valóban lehetette volna egyáltalán rabszolgákat Tengerhajózásra alkalmazni, és úgy képzelném, hogy nyilván evezni igen, de a halász, aki tudom, én harmad magával ment ki a tengerre, hogy halat fogjon, az egész biztosan nem lehetett rabszolga. Mert ha az lett volna, akkor egyszerűen elhajózik és megszökik. Ö, igen, de nem csak a rabszolga és a szabad ember volt. Hát jó Tehát volt ez, ilyen. Ez, ez, a, ez a két sarka, attól, hogy valaki nem volt rabszolgattól, még nem feltétlenül volt mondjuk római polgár. Jó, igen, igen, igen, azt tudom, de az legalábbis valamiféle szabadsága rend, nem, nem volt a tulajdon a, a gazdájának, ahogy a rabszolga. Nem, az csendesen küzdött az önfenntartásért mondjuk. Igen, hát az kvázi ilyen, annak a hűbérúra volt, nem? A rendszer ne hozzuk be, mert az a középkorra. Jó, a hát, azt tudom, de hogy ez rossz a kifejezés, a... de olyasmi. Tehát, hogy nem volt a tulajdon a, a környék urának, de neki szállított be. Ö, igen, igen, igen, igen. Illetve hát ö, számom is adatom nincsen, de azt hiszem, hogy a társadalmi egyébként a római birodalomban sem volt olyan igazán komoly. Hát a nullát közelítette. Néha egy-egy felszabadítottak. Meg a katonának, és akkor a kis izé összes zsákmány alatt pénzedből vettél birtokot. Ja, igen. Na jó, bocsánat a kitérőért, szóval Rómában alapvetően azért leginkább csak zarándoklat volt, meg elhúzódása meleg elől. Igen, aztán a középkorban megint csak zarándoklat volt, plusz addigra kitaláltuk a dolgot, hogy jobbágyság meg minden, a társadalom nagyobb része az, az helyhez volt kötve, plusz hát nem voltak utak, és nem volt infrastruktúra. A 16. századtól beszélhetünk mondjuk utazásról. <gül> Amennyiek voltak? Biznisz voltak, mondjuk nem úgy, mint most, tehát nem az volt, hogy egy CEO-t felraktak a szekérre, hanem hogy az ember elvégezte a CN-nél a inaskodást, megcsinálta a kis mestermunkáját, majd pedig, vagy, vagy tanult az egyetemen, majd pedig peregrináció következett, ami az elmegyek valahová máshová ott is tanulni valamit. Ú, így hozta haza. Hát egyébként most kéne számot tudnom, 1700-asokban, de nem akarok hülyeséget mondani, tehát ez kezeljük zárójában, és nem mondtam számot. Mondjuk, misztott forró, hogy Kismiklós nyomdászatott Magyarországra, vagy az első nagy, szabad, legendás, akármi nyomdát. Nyomdák voltak korábban, de azért Kismiklóshoz Kismiklós. Te kismiklós. várjál, és ez úgy volt, hogy, a, hogy az ilyen mesterlegények, azok egy másik országba mentek, vagy mondjuk a birodalmon belül máshova, vagy a szomszédvárosba, vagy ez mind volt egyszerre? Ez mind volt egyszerre, de alapvetően ez egy külföldi irányú volt. Tehát, hogy Kismiklós, ha jól emlékszem, akkor Utrechtben volt a egy darabig. Utrecht és Kolozsvár között pedig már akkor is volt távolság. Igen. És később ez csak növekedett, ugye? Nem tudom, merre mozogna most a kőzetlemezek, sőt, ugyanazon a kőzetlemezen vagyunk, akkor nem nőtt. Akkor nem, valószínű. Ha csak az univerzum tágulásával egyetemben nem tágul a föld is egy kicsit, de azt hiszem nem. És itt jön az a kérdés, hogy láttad a Bridgertonnak a második évadát. Sőt, az elsőt sem, de tudom, Ó, hát mindenki, miről van szó. Mindenképpen nézd meg, nagyon szórakoztató kasztató, ilyen kis izély, romantikus limonádé. Uh, Plusz rendkívül jó érzés az, hogy tisztességben megőszült konzervatív férfi emberek háborodnak fel azon, hogy össze, összenégereszték a 19. századot. Most ki nem szarja le, ez egy fantazi. Aha. Ez egy fantazi egyébként? Hát abban az értelemben fantazi, hogy, hogy a társadalom az nem úgy nézett ki ott, és akkor ellenben most meg lehet csinálni ezt, hogy csinálunk egy olyat, ahol a királynő is... Feka. Hát vagy, vagy, vagy, vagy, vagy feka, vagy úgy van, van sminkelve, Igen. de a fő, fő lédik között pedig vannak. Mert milyen lennének? Oké, okay. és a Azért... Bridgerton az hogy jön ide? Egyáltalán ezt akartam mondani, mert a második évadban van egy csávó, aki akkor jön vissza Görög körútjáról, és kizárólag erről tud beszélni, hogy a nem tudom melyik szigeten milyen volt a, az olívaolaj, meg hasonlók. És ez a csávó, ez valójában ezt a Grand Tour nevű, a 16. század, a 17. század a létező dolgot csinálja, ami a azt hiszem, Nagy-Britanniában és Franciaországban kezdődött, de talán inkább Nagy-Britanniában, hogy a jóházból való nemes úrfiak elmennek egy európai körútra hogy megtapasztalják a világot. Tehát lát, látnak egy-két műkincset Olaszországban, nyilván kurváznak Nápolyban, megnyalják valamelyik várvány épületet uh, Görögországban, és esetleg még megtapogatnak egy múmiát Egyiptomban is, majd pedig hazamennek, és annatok az ők fiak és beülnek fenntartani a brit világbirodalmat valami hivatalba, vagy vezetik a birtokukat. Uh -huh. uh, tették mindezt úgy egyébként, hogy mell mellettük tutormentor, uh, uh, tormentor, inseminátor, mindenféle torvégű ember, meg szolgákhada, meg hasonlók, tehát tulajdonképpen a helyi társadalmi viszonyokat mondjuk nem tapasztalták meg. Ö, ellenben rájuk már kiépült valami turizmus jellegű ipar, plusz ez már turizmus volt, nem pedig business travel, mint a, mint a peregrináció. Aha, tehát, hogy lényegében azért mentek, hogy világot lássanak. Pontosan, ha lehetne selfiezni, akkor ők szelfiztek volna, így valószínűleg inkább kisebb festményeket vettek, esetenként estenként rajta voltak ők is mondjuk. Aha. Egyébként, ha már a Bridgerton-t emlegetted, akkor nekem eszembe jutott Péter F. Gergelynek a Kitömött Barbár című regénye, ami ugye 1796-ban, tehát a, a 18. század végén kezdődik, és ugye ott, a, a, hát ott az a sztori, hogy a főösünknek a legjobb barátja az egy, hú, hogy is ívták, várjál, csak Angelo Soliman, talán. Szóval egy... egy szerecsen ember, akinek a holtestét aztán kitömik és kiállítják a természettudományi múzeumban. De hogy ott azért már megtörténhetett az, ha kuriózumként is, hogy, hogy egy fekete bőrű férfi volt a barátja egy, egy magyar nemesnek. Figyelj, ne, nem szokták így feltétlenül kiemelni a tananyagban, de legalább két olyan híres író van, akinek a nagyapja szerencsén volt. Melyik kettő az? Egyik sem magyar irodalom. Ja, értem. Egy orosz és egy francia tippel Tolstoy. Nem, nem, nem, erős, de nem. Jó, ez a francia a... volt, mi mondja még az orosz is? Igen, igen, egy ilyen szíves. Nem, nem, nem tippelek, nem tudom. Egyébként düma és Puskin. Ó, tényleg Puskinnak... Fekete volt az a pukája, nagyapukája? Azt hiszem a nagyapukája. Uh, Dümán meg még, még extra, mert fekete kapitány, vagy lovassági kapitány volt a kedves nagyapa. Értem. Na jó, szóval, hogy akkor megérkeztünk ide a 19. századba. És Amikor e még mindig privilégium utazni, persze, de ekkor legalább már kitalálták. Viszont az, hogy privilégium, azt úgy érted, hogy a gazdagabbak utazhattak, nem? Tehát a középosztály, vagy a felső középosztály, vagy csak a, a, nemesség. a nemesség? A nemesség leginkább nagyon gazdag kereskedők, hasonlók, de mondjuk a hauszurgók nagyon nyomták azt, hogy, hogy legyen már valami turizmus jellegű Magyarországon is, illetve a monarhiában is. abbázia az, az ekkor válik a Monarchiának az elsődleges ilyen fürdő Központjába, aki a térképen keresi, most Opatia nevén találja a horvát horvát, azt a horvát partokon. Az olvasmány élményeimből nekem valahogy az jött le, de aztán, na mindegy, hogy nekem az jött le, hogy ekkoriban az utazások elsődleges célja, vagy a leggyakoribb célja, az valamilyen egészségügyi cél volt. Vagy fürdő, ami jót tesz a nem tudom minek, vagy a hegyi levegő, ami meg a tüdőbetegségekre. Jó volt, jó, És ezt nem, nem jól gondolom? Vagy, vagy, vagy legalább ennyien voltak, akik elugrottak egy jó pizzát enni Nápolyba. Ez volt a, a kimondott cél. Utána ott érdek társadalmi életet, beszélgettek, sakoztak, tekéztek, stb., de mindenki a, az egészségét ment kezeltetni be a fürdővárosokba. Egyébként Abáziát most kiemeltem, mert az, az van tengerparton, de vannak ennél mondjuk várókodóbb nevű helyek is, Baden-Badennek a nevéből is annyiszor beleírták a németek, annyiszor nem szétjeltek, hogy miről szól a hely. <gül> Igen, az fürdőt jelent, vagy valami ilyesmit. Fürdeni azt hiszem, de. A fürdő. Nem beszélek németül sajnos, de az egészen biztos, hogy a szó az ez. És akkor a 20. század elején kezd el leszivárogni ez. Eleve mondjuk megnyitják a, a Budapest Triest vasutat. A sokat segít, mert annantok ez felülsz egy vonatra, és lerakti eztben. Valahol még feltöltik a gőzöst vízzel, addig te megnézel egy színházi előadást, vagy eszel valahol a kaszinóban egyet, vagy alszol a vonatodon, de minden esetre másnap reggel, vagy másnap délben megérkezel oda, ha szerettél volna menni, azért ez egy gyors dolog. Ez az egyik fele. A másik meg az, hogy, hogy azért csak lebontják közben a a cságot még, hogyha nem is a hihetetlen izé, jó létnek a nagy korszaka jön el. Most azon gondolkodom, hogy volt egy nagyon jó mondása a vasminiszternek, aki a magyar iparosításért felelős Betengábor, talán. És aki alakította a magyar milleniumi körösutat többek között. Egy kiállításon olvastam tizenakárhány éve. Valami is volt a mondás, hogy Jamár Gizé, kezdetek kezdetén, Nehéz vonatiget venni, mert ki kell számolni, hogy hány kilométer, akkor sorbál a paraszt, amíg a vasutas úr kiszámolja azt, hogy 48 kilométer, az felszorozza a tarifával meg a minden szírszarral. És a végén megírja életet, és ehhez képest kialakítottak egy ilyen háromzónás dolgot Magyarországon belül. És azt mondta, hogy az a cél, hogy a Brassó Júri Uriaszton is, hogyha úgy gondolja, hogy a friss divatra vágyik, akkor Budapesten menjen kalapot venni. És ezt meg tudja oldani úgy, hogy ne kelljen fél napot csorbálni az Istenverté jegyért. És csak annyi a lábjegyzet, hogy nem Betlen Gábor, hanem Barosz Gábor volt a Baros valsfiniszter. Barosz Gábor, te jó Isten, mert Betlen Gábor fejedelem volt. Ú, dobáljátok meg fagyott halakkal. Jó, hát én is csak azért vagyok ilyen okos, mert mivel én nem beszéltem, be tudtam írni a Google-ba azt ezt a kifejezést. Jó. jó, nem is csepet, Oda se neki. E, és ilyenkor ez azt jelenti, hogy már az alsóbb, alsóbb néposztályok is el tudtak utazni Triestbe akár, vagy azért inkább csak a délegyházi tavakhoz mentek fürdeni. Oda biztos nem, mert azok bánya tavak, de tudom is én a Velencei tóhoz. A középosztály el tudott menni, illetve van a 4, -4 neki nagyon jó cikk sorozata, meg azt hiszem, az kijött Makróban is, arról, de ezt nem olvastam most újra sajnos, hogy hogyan alakították át a Balaton tüdülővé. És az egész Balaton történt azzal kezdődik, hogy az ottani parasságot azt elterelték onnan a fenébe, mert azoknak az volt a igénye, hogy legyen egy ártére, ahová időnként kiönt a Balaton, ott fű, ott legeltetik az állatot, stb. Ezért vannak annyira hátul a falvak a tóvonalától, ahol nem ott ilyen kádárkori dolgokat találunk, amit a gyárból lopott dolgokból építettek fel. Ez volt a régi ártér. És ahol a régebbi épületek vannak, ott volt valójában a falu. Ezeket a... ezt a régi ártéret vagy ezt a régi bocsaras területet kiszárították. Parasztokat kiebrudálták, hogy ne legyen már itt barha úri közönségnek a szégyenére. És, és átalakult egy lakosság funkciós a többi cserével együtt, egyébként több lépcsőben a magyar nyarulóhelyé, vagy az egyik magyar nyarulóhelyé. Én személyes érintettség okán a Szentendrei-szigeten található nyal kapcsolatban rendelkezem némi helytörténeti információ és az tulajdonképpen érdekes, mert Szentendrei-szigeten három nagyobb település van, Sziget, Monastor, Pócs, és Tahitót falu, na jó, meg kisoroszi, akkor négy. E, és a, ezek közül az meg Pócsmagyarhez tartozik egy-egy ilyen nyaralóövezet is, vagy ilyen nyaralófalú, Szigetmonostorhoz horáns, Pócsmagyarhez pedig Surány. És Surány az úgy jött létre, hogy egy gazdag földbirtokos, név szerint egyébként Surányi, nem tudom kicsoda, az megvette azt a ilyen szántó területet, ami ami ott terült el, talán részben erdő is volt, egészen a, a Duna partokig, de ez egy ilyen jó nagy terület, amire gondolni kell. És kitalálta, hogy majd ő ezt felparcellázza, és majd a pesti közönség milyen nagy szeretett eljön ide nyaralni. És úgy is lett, az első telket ezen a birtokon két hölgy, két barátnő egyébként vásárolta, az egyikük tanítónő volt, a másik pedig, arra nem emlékszem, de valami hasonló kispolgári foglalkozást űzött, és valamiért ők eltökélték, hogy, hogy, hogy együtt szeretnének nyaralóhoz jutni, és ezen az új és ezért még olcsó területen vásároltak földet, és aztán építettek házat, egyébként tökéletes, mert olyan ikerházat építettek, aminek a két telek között volt egy átjárása, és a mai napig megvan még egyébként ez az ikerház, már azt hiszem nem a családjaikhoz tartozik. De minden esetre, amiért az egészet elmeséltem, hogy, hogy abszolút az első nyaralót a Szentendrei-szigetens szigeten surányban egy tanítónő vásárolta. Tehát hogy ott már az, az már abszolút nem volt egy ilyen felső osztályi privilégium, és aztán tudom én, a horányi Meteor telep, amit szerintem sokan ismernek Budapesten, és ami lényegében a, hát egy ilyen, a, nem, nem akarok teljes hülyeséget mondani, de mindenképpen egy eléggé zárt közösség, az amennyire tudom, annak idején kifejezetten a, a pesti zsidóságnak a gyári munkás, és ilyen általában munkás, tehát kék galéros rétegének a, a telepe volt, és ebből egyébként azt a hagyományt ma is ma mai napig megőrizte, hogy azért nem, nem származással nagyon nehéz oda bekerülni és házikót szerezni. Szóval, hogy az, az meg kifejezetten egy ilyen, egy ilyen munkás környék volt. Ez az a pont, ahol majd be fogjuk linkelni egyszer csak H. Andrásnak az önéletrajzi iknetettségű nagyon hosszú meséjét, mert ő ugyanezt Cseperről mondja el egyszer csak. Hogy oda hogyan jártak le a, az ő családja? Hát Csepel meg Erzsébet. Mert már mint hogy ugye Csepellel szemben van a Pesti oldalon, Pest Erzsébet, meg Soroksár, egy kicsit lejjebb. Azt ugyanaz a számolom, én nem Budára néző. a labda volt. Természetesen. De hogy. Mert nekem úgy rémlik, hogy, a, hogy ugye Hándrásiknál is az volt a. A fontos a sztoriban, hogy, hogy a pesti oldalon volt a, ez az ilyen csónakos kultúra, tehát a, a csónakházak és az evezősök, meg a, aztán már a 70-es években a motorcsónakosok, és ez az ő sztoriának egy központi eleme, és a motorcsónak az egy nagyon fontos ügyhádrásnál. De ez, mindegy, ez igazán csak azért jó, hogy előjönnek ezek, mert ugye tényleg a Valamikor a 20. századnak a, hát szerintem már az első felében egy általánosan elterjedt pihenési formává vált a telek, vagy a, a nyaraló intézménye, és már nem csak a gazdagok kiváltsága volt. Az utazás azért még mindig azt gondolnám, hogy inkább úgy nézett ki, hogy a gazdagok utaztak külföldre, a szegények meg, meg lementek egy jó tevezni a... Hmm mondjuk a... Na most hirtelen akartam mondani, és menőnek akartam látszani, hogy ez eszembe jutott, de nem itt eszembe, a Kolonics hogy egy, hogy egy ilyen hirtelen ideugrással hozzam ide a, a Csepeli partot. Szóval, hogy... hogy, hogy hát Teleg, ja, bocs, fejezd be. Hát, hogy annyi csak, hogy és aztán a, amikor beköszöntött a szocializmus, akkor ott egyebek mellett az is kvázi kormányprogrammá vált, hogy nyaraljanak a munkások. Na pont ebbe akartam belekapaszkodni, hogy a teleknek annak legalább, vagy a nyaralónak legalább kettő, kettő korszakáról szerintem lehet beszélni. Az egyik az, amikor a, a pesti polgárság meg a munkás elit meg azok, akik megengedhetik maguknak a munkásságból, azok megveszik ezeket a nyaralókat. A következő az, amikor ennek a pesti polgárságnak a nagy részét megölik, a munkáserített agyonlövik a fronton, és erre az egész rájó egy 40 évvel, na jó, lehet, hogy csak 30-al, jön a, a kádári alkú, hogy akkor legyen mindenkinek vikendháza, ott nevelgess csak kis paradicsomot, de egyébként tegyünk már úgy, mintha minden rendben lenne az országban. Tehát, hogy ha ti azt hazudjátok, hogy ezt becsületes pénzből nem fúsizással vettétek meg ezt a vikendházat és nem a gyári ifa hozta ki a gyárból kiépített téglát, akkor cserébe elvárom, hogy úgy is tesztek, mint hogyha egy legitim hatalom lennénk. Így van. Így van, ekkor ponosodott meg a telekultúra, de azért ekkor volt már az is egyre gyakoribb, hogy Jugoszláviában meg Bulgáriába Járta a érdemű nyaralni. Viszont én még bedobnék itt egy gyorsan két évszámot, mert fontosnak tartom, hogy itt legyen. Az egyik az 1923, és ez Svájchoz kötődik. A 80-es évek végétől már volt szó Svájcban, eh, ahol azért egy viszonylag hosszú polgári hagyomány van, hogy valamit csak kéne kezdeni ezzel a szabadság nevű furcsa eh, idegen koncepcióval. És ebben a 23-ban döntöttek úgy, hogy akkor a állami alkalmazottaknak járjon szabadon kivehető időszak a munkájukból. Tehát ne csak akkor engedjük haza, amikor szerencsétlen nem kap levegőt az influenzától, hanem hogy valamikor a pecsételésben és a aranytalicskázásban megfáradt bankárok azok menjenek el, és csendesen siéljenek egy nem csak egy hosszú hétvégét, hanem akár egy hetet is. Mm -hmm. Ez az egyik. A a másik pedig az 1960-as évek, ezt egy remek cikkben találtam, 63, a Neckermann, az ekkor kezdett el kínálni, különböző boltokba telepített kis fiók irodáiban, lényegében dobozos nyaralásokat, ami mondjuk a, a buszos túrának a megfelelője. Elviszünk valahová, ott helyben hozzá megmutatja, hogy az ott az olajfa balra a bor, utána tovább megyünk este, tangó másnap, meg ez a program. Tehát a, a szervezett a nyaralás, amire így gondolunk, nem pedig az, hogy ülünk egy kávizóbb és nézzük a helyieket, és próbálunk nagy erőkkel semmit nem csinálni, és az első embert, aki munkai e ír nekünk, azt adjonverjük egy szafaládéval. Szóval 1963 óta van utazási iroda, vagy azért vagy a, hát a nekker vannak legalábbis? Ez pont a nekker ma erre találtam számot de akkor gondolom, hogy ez valahogy ott azon az 50-60-as évek környékén lehet ez. Hát plusz ez a tömegesedés, tehát amikor a... a, gondolok, a, a, a amikor a német ABC-ben, vagy a jóval sokkal később persze a Miskolci centrumáruházban, vagy a azért a postarádában bedobott katalógusban lehet látni azt, hogy, hogy lehet menni nyaralni valahová, ez ennyibe kerül, abból ennyi a repülője, egy annyi az akármi. Akkor, akkor az már adat az már nem egy szervezést igénylő dolog. Aztán majd ehhez a szervezéshez érünk mindjárt vissza. Egyébként az jutott most eszembe, és ezzel kicsit már fel is vezetem a következő kanyart, hogy, hogy amikor ez volt, a szocializmus éveiben, amikor tényleg el lehetett menni Bulgáriába, meg amikor volt repülőjárat Prágába, meg el lehetett menni Szocsiba, bár azt azt hiszem csak az igazán menőknek, akkor repülővel repülni az egy drága mulatság volt, tehát a, a, akkor még talán nem is Malév volt, hanem hogy is volt, ugye volt először a Maszovlet, a magyar-szovjet légiforga, ami nem tudom mi, és, és annak volt egy utódja, ami még én úgy emlékszem, hogy nem a Malév volt, de ha az volt, az is mindegy Szóval, hogy amikor ezekkel a szocialista légitárságokkal repült az ember, akkor az vajon milyen nagyságrendű pénz lehetett? Tehát egy havi fizetés, vagy egy, vagy egy trabantára? Nem tudom, nem tudom hová tenni igazából. Tehát az a mindig nagy problémám van, hogy a, hogy a szocializmus, jó, nevezzük meg kommunizmusnak, alatti árakat, meg azoknak a viszonyrendszerét, azt így nem tudom hová tenni, mert mert több minden annyit torzított az egészen, mit ígélt, ítélt fontosnak a rendszer, tehát mennyit keresett egy mérnök, és mennyit keresett egy bányász a, a munkások csapata, vagy hogy a kokomlista miatt világvevő rádiót mennyire rohadt drágán lehetett venni a rádióerősítőt, ahhoz képest, hogy tulajdonképpen Japánban már utána dobálták ezeket az eszközöket. Tehát ez ilyen tökéletesen megfoghatatlan, hogy hogy mi mikor mennyi volt. Többnyire, hogyha kezembe kerül ilyen szám, akkor üveges sörre szoktam visszaszámolni, mert, mert az legalább ad valami kapaszkodót, lövésem nincsen. Egyébként ma szabb 54-ig volt. Aha, és utána malév lett? Utána malév, igen. Volt még, szerintem volt másik légitársaság is, akkor mindegy, nem, ez most nem olyan érdekes. Én abból következtetek egy árakra, vagy repülési árakra, hogy hogy az én családom az nem volt különösebben tehetős, inkább mindig olyan kis izébe voltunk, olyan kis szűkösködésekbe voltunk, és a nagymamámtól kellett kölcsönkérni. Aztán ehhez képest apukám berepült a félvilágot mindenféle kiküldetések miatt, de mi itt családilag soha egyetlen egyszer sem ültünk együtt repülőn, tehát hogy az, az a teljesen elérhetetlen távoli dolog volt, és ha voltunk ilyen vállalati kiránduláson, mondjuk Zakopánéba, akkor oda azt hiszem busszal mentünk, meg Sielni is Cseszlovákiába elsősorban busszal jártunk, meg amikor már lettek autók a, a családnak, illetve hát a családbarátainak, akkor, akkor autókonvolyokkal közelítettük meg a magas tátra bérceit. Szóval, hogy az igazán nem merült fel soha, hogy repülőgépre üljünk. És én nekem úgy rémlik, hogy az első repülésem az talán egy Budapest-Prága járat volt, amikor már jócskán túl voltam az egyetemen, tehát valamikor a, nem is tudom, a 90-es évek második felében történhetett ez. Az vicces is volt, mert azért az a Budapest-Prága ez tényleg olyan volt még a régi gépekkel is, hogy hogy nem tudott teljesen utazási magasságra emelkedni a gép, és már le is kellett szállnia. Hát az egy ilyen ugrás jellegű dolog. Igen. Szóval, hogy azért biztos nem volt olcsó dolog repülni. Azért is kérdezem, mert ugye ez az egész repüléstém, ez rohadrága volt, ez, ez azért mindig a kiváltságosok sportja volt, egészen addig, amíg a fapadás üzleti modell meg nem jelent. Igen, én nézem azt, hogy mikor, mikor voltam én először ö, repülőn, azt tudom, hogy munka volt már. 2008. március 4-e, szívesen, az Origo külső újságírójaként kiküldetésbe kerültem Czürikbe, wow. és most előszedtem egy, egy akkori fotót, akkor nyílt meg, vagy akkor, akkor kezdték el promotálni, hogy nekik van Czürikben van egy mérnöki bázisuk a Googlenek. nek Mármint a Google, igen, ez a Google igen kampusa volt. És akkor még ilyen izgultunk, hogy mi lesz ezzel az Android dologgal, meg, meg izgalmas dolog volt a, a Google Earth-ben a repülőszimulátor, meg ilyenek voltak. De csúzda már volt az első emeletről az ebédlőben, nem? Igen, igen, igen, meg ki voltak alakítva ezek a négyfős tárgyalók levetett expedíciós igrukból és levetett síliftekből. Igen, és ha jól emlékszem, bár én nem voltam ott, csak a képeket láttam, de hogy ott voltak ilyen Városi biciklik fehérek voltak, és Google felirat volt rajtuk, és bármelyik dolgozó mm. felpattanhatott rá. Igen. Itt a hát, Akkor Akkoriban hihetetlenül jó volt egyébként a Google-nak a PR-je. Azt ez is, hogy elmúlt. Az csónyán, igen. Na mm. de vissza az utazásokhoz, szóval, hogy abból a bizonyos nagyon drága úri paszióból, aztán tömeg Szórakozás lett, amikor megjelentek a fapados légitársaságok. De ez honnan jött, melyik részéről a világnak? Amerikában találtak fel természetesen a Hi nagy levegő, nem emlékszem a nevére, mert SAOT, akármi légitársaság volt az első ilyen 49-ben, ami regionális volt, tehát hogy Kalifornián belül lehetett felrepkedni. És utána a 71-ben volt egy, egy olyan légitársaság, ami most is létezik mindjárt meg fogom googlizni a nevét, ami, ami már ilyen trans-usa járatokat repült. De azzal már be lehetett járni olcsóban, mint a hagyományos légitárságokkal a, az államokat. Azt nem tudom, hogy ez akkor mennyire volt ö, ö, fapados és mennyire volt ö, volán buszérzés. Azt tudom, hogy később a pályám során repültem United-dal két amerikai város között, az csak egy picit volt kényelmetlenebb, mint Debrecen és Miskolc között volánnal utazni. Például hát, a leve magasabban ment. Tényleg? A volánnál simán. Ja, a volánnál. <gül> Valamiért azt hittem, hogy a papadosoknak megérte magasabban repülni, mint ahogy a hagyományos társaságoknak, de ez fura lett volna. Nehezen találtam nem. volna meg a magyarázatot. Nem, nem, nem. Az inkább ellene szólt egyébként, hogy még, még polgáran mondjuk megállt a valán is le lehetett rázni a lábadat, ami addig tulajdonképpen egy űrhajóvos vagy egy fáraónak a lábtartásában tartózkodott az elmúlt egy órában, addig a fapados repülőgébe ezt nem teszi meg a kedvedért. Értem. Közben kigugliztem, és ez a bizonyos első fapados, az a Pacific Southwest Airlines volt, ami a dél és észak-kaliforniát kötötte össze. Úgy. Ö, aztán ezek elszaporodtak persze, és akkor innentől kezdve számolunk ö, nagy utazásokkal, illetve az, ö, az nekem érdekes volt még, hogy a transatlanti járatokon egészen sokáig vissza Jó. Egyik olvasat szerint vissza tudtak élni, a második, másik olvasat szerint tudtak úgy gazdálkodni a nagy légitársaságok, akik a, a, a fapadasokat, de aztán mostanra ez is máshogy van. De ehhez nyilván kellettek mondjuk, ö, mondjuk olyan gépek is. Hát egyrészt kellettek olyan gépek, de úgy képzelem, hogy az is, az is ott volt, hogy a, ugye egy 11 órás transatlanti áraton azért csak muszáj etetni, meg itatni a népet, mert nem lehet étlen szomlan átreptetni őket egy, egy teljes munkanapnyi időn át, vagy még több időn át a, a nagy víz felett. És hogy, és hogy azért a fapadosoknál ez volt a... Nem is tudom, az üzleti modellák, ha nem is a lényege, de mindenképpen a, a percepciója, hogy ott van az, ahol nem adnak enni meg. Szóval nincs egy ilyen, egy ilyen service a fedélzeten. Sőt, 10 euróba kerül egy viszki kóla, ami csak ahhoz kell, hogy bealudjál, amíg megérkezel. Hát jó, azt még a reptére meg kell inni szerintem, de mindegy. És akkor azt gondolnám, hogy ha most van is fapados járat, a két kontinens között azért ott már adnak enni, nem? Valamit. Valamit biztosan. Vagy legalábbis lehet venni szendvicset. Egyébként szerintem, hogyha Mr. ryanair megkérdeznéd, akkor simán azt mondja, hogy ezt 11 órát fél lábon ki lehet bírni <gül> <gül> És És egy kicsit há hátrébb, ahogy ezt szintén a volánlan talultam. Hát ott hátul még meg lehet tartani egy parasztlakodalmat. <gül> Majd akkor lesz a -e szép, amikor a kapitány megkér az utasokat, hogy fáradjanak hátra, mert emelkedni szeretne a gép, de ehhez le kéne valahogy a farát. Igen, igen, és az utolsó 30 ember, ezt kérem, kéne guggoljon le, hogy még ugrájant. Aha, na jól van. És akkor szerintem most váltunk át technikai dolgokra, mert egy dolog kell még az, hogy eljussunk egyszer csak a, a mindenhol vicceskedő emberekig, az meg a mobil kommunikáció. Hát a, nem is a mobil kommunikáció talán, hanem az. A, tehát szerintem azért az igazán nagy flash az, az volt, amikor az egységes európai tarifálás tehát a roaming megszületett. Amikor is, amikor átléptél a szomszédországba, akkor nem kellett hirtelen elkezden nagyon koncentrálni arra, hogy ne hívjál föl senkit, és téged se tudjon felhívni senkit. És akkoriban volt az ugye, hogy felkapkodtuk a siterepen telefont, és azt mondtuk, hogy. Külföldön vagyok, majd hívlak egy hét múlva, az Egyszer, egyszer, egyszer, szintén origós történet. Nosztalgia vonatra ültünk fel, bocsánat, kedves hallgatók. De voltam egy kétnapos panaszonik sajtóúton Münchenben. Remek sajtóút volt. Egyébként a termékek, amiket bemutattak, azok érdekesek voltak. Más kérdés, hogy ez a, a, a 3D-s amit, amit ott megjósoltak, az nem jött be, de mondjuk a mikro 34es három, rendszereik, azok piszok jók voltak. Mikro négyharmados, nem? Négyharmados, igen. Este durván leítottak minket egy olyan pincében, ahol elfér 200 ember, és egy da elkezdte játszani a olyan a csakberit és időnként ruhát váltottak, és a végén eljutottunk nagyjából a Kissig. Mm. És mindegyiket egészen jól tarták Tehát, hogy annyit nem íttam, mint amennyire jól játszottak. Vagy nem ettől lettek igazán jók. másnap pedig megnéztük a BMW-nek a gyári múzeumát, azért az se rossz dolog. Na, de mindez valahogy a mobilokkal és, össze. Igen, és erre vittem magammal valamiért, én hülye, egy teszttelefont, egy szimbianos Nokia E72-t talán, amivel egy fél órácsket töltöttem ott, hogy az összes létező olyan menüt kikapcsoljam, ami arra utal, hogy ő adatot forgalmazhatná, hogyha nem a hátelen van rajta. És, becsületem legyen mondva, az összes ilyen pontot meg is találtam egy kivételével, ezért két nap alatt a telefon valahogyan elforgalmazott 12 ezer forint értékű adatot. Nem volt teljesen őszinte a mosolyom, amikor megérkeztem, és közölte, hogy akkor ezt most ki kéne fizetni. Mondom, ezt három a telefon telefonszámlám akkoriban. Na mindegy. De egyébként szép telefon volt. E, igen. E, én, én is tele vagyok ilyen történetekkel, amikor, amikor még nem merjük Európában bekapcsolni a telefonunkat, és a természetesen az internet használat, az fel sem erült. Meg hát eleve, jó, mondjuk ez már tényleg teljes elkanyarodás, de eleve az mennyire fura, hogy még szerintem pár évvel ezelőtt is úgy volt, hogy ha lehetett, akkor vihit kerestünk, és a e, mobilnet végtelen szintű használata az egyszerűen a világ másik végén volt, tehát az csak a vezérigazgatóknak lehetett olyat, hogy nem gondolkodnak, hogy mennyi a mobil keretjük. És akkor most meg, érted, tudom én Rómában végig a Google maps navigáltam, ami ugyanúgy megtervezte a melyik buszról melyik buszra szálljak át ott, mint ahogy itt Pesten megteszi ezt. Azért Ja, és hogyha elvesztettük esetleg egymást, akkor csak felhívtuk a másikat, hogy hol lettél. Hm. Hát azért ez így nagyon nem volt. Tehát papírtérképen az ember ezért retteget, meg próbálta a helyieket kézzelábban megkérdezni, hogy itt megy-e ez a busz, amit ez a régi térkép mutat. És hát ha másikat elvesztettük, akkor este találkoztunk a hotelban, vagy nem tudom, hol laktunk. Szóval... Egyébként gyűjtöm az ilyen városi turista térképeket. Amiket úgy, ilyen, ingyen az ember után dobnak, mindegyik borzasztó módon el van cseszve. Tehát, hogy egy kisebb raktár igazán rossz térképen van, ami a, a legjobb az, ami, ami nem is az, hogy a helyi helyek vannak feltüntetve, akik fizettek, hogy rajta a térképek, hanem ahol jelművészkedték, emiatt viszont hát még nagyobb a csal, mint Merkátor, aki pedig azért nagy csaló volt. Emiatt például lehetetlen rajta eltalálni bár, bárhová, mert azt is nehéz kitalálni, hogy mi az, ami utca, és mi az, ami utca. Uh -huh. A Budapest Design Map egyébként ennek a, az állatorvosi lova, arról bármikor bevizonyítom bárkinek, hogy szabás mint a valójában. De mennyire gyönyörű. Én imádom, nekem van is itt a falon egy... Nem az a fajta. Az, az ami nálad van, tudom, melyikről beszélsz, az nagyon szép. És az, az, az ami kb. éjszaknak van éjszak. De volt valami idén Design Fesztivál, ami eleve egy monokrom térképet adott ki, csak fekete és fehér vonalak vannak rajta. Oh. Tökéletes kudarc. Gyönyörű. Értem. Na, szóval, hogy lett, lett uh, roaming, mármint, hogy egységes, díjszabású roaming egész Európában. Plusz mindenhol olcsó lett egyébként a mobil internet, azért ezt se felejtsük el. Igen. Mert hogy a, a, a roaming előtt, vagy roaming akár egy időben, az már megoldás volt, hogy valahová elmész, ott bemész a helyi ö, kisebbség által üzemeltetett ö, sarki zöldségeshez, veszel egy ö, kártyát, KB 3000 forintnak megfelelő helyi pénzért, az bepatintod a telefonodba, és van, jár hozzá, nem tudom, 200 perc és kB 10 giga. Igen. Igen, de hát akkor ott azért tényleg büvészkedni kellett a szimkártyákkal, ahhoz képest pedig az, hogy átlépek, és csak arra kell rájönni, hogy vajon melyik szolgáltató az, akivel hajlandó együttműködni az én telefonom, illetve, vagy hogy melyiken jön be a Net. Szóval az azért nagyon-nagyon kényelmesítette ezt az egész utazósdít és szerintem egyébként effektíven meg is változtatta azt, ahogy mondjuk egy ilyen városi túrát csinálunk. Tudsz, a módosítani, nem kell semmit előre eltervezni. hogyha vannak jó adatbázisait hozzá, vagy cikkek, vagy bármi. Tehát, hogy valami előre tervezése szerintem én mindig szükség van, mert turistáskodtam én már úgy, hogy... hogy Elmentem valahová, amit reggel kinéztem, és utána ott belenegyítettem a Google Maps, hogy mit mutat még a környéken, de azért ez szuboptimális. Hát igen, de pont ugye ez a lényeg, hogy tudsz, tudsz módosítani. Egyrészt másrészt pedig még akár otthonról az íróasztalod mellől meg tud venni a jegyeket, a belépő jegyeket, akár a múzeumokba, akár a látványosságokhoz, ami szintén egy könnyítés talán. Minden esetre igen, ez, ez nagyon kellett, ahhoz, hogy, hogy utazhassunk. Tehát volt már, nem tudom, 5000 forintos városi, ilyen hétvégi repülőjegy, volt már egységes roaming, díszabás, de azért még egy dolog kellett ahhoz, hogy az a formája kialakuljon az utazásnak, ami, ami ma megszokott és elterjedt, ez pedig a telefonokon az előlapi kamera mert ugye manapság valójában az utazás elsődleges célja legalábbis, én nekem úgy tűnt, úgy tűnik, hogy az elsődleges cél az utazásnak egy jó sok szelfi készítése a különféle nevezetességek előtt. Ezt azóta sem értem teljesen. Hogy ez miért van így? Uh, igen, igen, igen, igen, és olvastam dolgokat, amiket az adásnaplóba. Egy bizonyos részére azt mondom, hogy oké, okay, de de hogy ez nem sokkal értelmesebb, mint a apró a... Trévik útba. A, a Trévik útba. Hát figyelj, igen, egyfelől értelek, és valóban ahány cikket és tanulmány absztraktot elolvastam most erről, már mint a szelfiről, a szelfinek a szociálpszichológiájáról, az mind azzal kezdődött, hogy ez a nagyon népszerű művelet, ami a világ egyharmada által a nagyon cikinek tartott kategóriába esik. Szóval, hogy, hogy van egy ilyen kettősség, hogy mindenki szelfizik szinte, de nagyon sokan tartják ugyanakkor ezt valami iszonyú métejnek, és hogy vajon miért ilyen népszerű, és hogy vajon miért utálják ennyire. és a, a, Szóval minden, amit olvastam, és ami egyébként konszenzusosan mondja azt, hogy a pszichológusok eléggé megbocsátóak, vagy mondhatni sokkal megbocsátóbbak a szelfivel kapcsolatban, mint az átlagember, vagy mint a média, vagy tehát mondjuk mint a közbeszéd, de szóval, hogy, hogy mi is ez az egész, az, az nem, nem az, amit, amivel a, a közbeszéd szokta azonosítani, ami a, az ilyen narcisztikus hajlam, tehát a az öncsodálás, az ön, önmagad előtérbe tolása, a nagy képüsség, meg ezek a fogalmak, amiket szeretünk a szelfivel összekapcsolni. És ami valóban, tehát egy kicsit furat, amikor én most ott voltam a római kolosseumban, és a kőpárkánynak dőlve tényleg száz ember egymás mellett készített szelfit mindenki, tehát, illetve amikor úgy általában is, rájöttem arra, hogy megszűnt az, a lényegében megszűnt a hírességektől aláírás kérése, hanem helyette mindenki fotót kér, egy közös fotót kér a hírességtől. Szóval ez is hogy átalakult. Akkor úgy, szóval ez, úgy, úgy első ránézésre végtelen ellenszenves, és, és úgy nagyon olyan, úgy elhúzódnék tőle szívem szerint. De már valahogy ott is, tehát most Rómában tényleg nagyon-nagyon sok embert láttam szelfizni. És valóban, mint hogyha mindenki a, a szelfin keresztül próbálta volna látni azt, amit egyébként csak úgy nézhetett volna a szemével is. És uh, már ott is valahogy azt éreztem, hogy de tehát van egy ilyen elméleti távolságtartásom, de gyakorlatban meg azért annyira ez a dolog nem zavar. És akkor egyrészt azon gondolkodtam, hogy amikor nem volt még szelfi, és amikor ez a sok ember, ez nem hát találta a küzdőtérnek a Colosseumban, és az előlapi kamera képén keresztül nézte azt, hogy az hogy néz ki, hanem szembe fordult vele, és könyökölt a kőpárkányon, és úgy bámult le, hogy olyan nagyon sokat mást látotta, vagy máshogy látta -e. Tehát, hogy valójában nem volt-e az is hasonlóan felszínes, csak akkor, akkor nem volt még egy ilyen extra eszköz. Ez volt az egyik gondolatom, és a másik pedig az, hogy a selfie Azért, hogyha megpróbáljuk egy kicsit megfejteni, hogy miért csinál ennyi Selfit az ember, akkor az valahogy csak egy, egy ilyen dokumentálás, egy ilyen én vagyok a világban, az én pillanataimat örökítem meg, és amit a memória nem feltétlenül tárol el, és más módon ugye nem is csináltuk azt, hogy a hétköznapjaink, hétköznapi pillanatait tettük el, már pedig ezek a legjobb pillanatok talán, vagy én legalábbis azt gondolnám, hogy nem a tehát persze ez jó, amikor az embernek megszületik a gyereke, meg megjelenik az első könyve, vagy ilyeneket tudnék még sorolni, de hát ezek, ezek olyan kis rövid pillanatok, és az vezető út az sokszor legalább annyira élvezetes, de azt nem szoktuk megörökíteni. És a szelfi lehetőséget ad arra, hogy ezt megtegyük, tehát hogy valahogy a, a világban hagyott lenyomatunkat magunkkal vigyük, rögzítsük, és ez még csak nem is feltétlenül az az egésznek a célja, hogy aztán majd megnézegessük ezeket a képeket, hanem tényleg csak egy ilyen imprintet, egy ilyen, egy ilyen bevésést segítünk azzal, hogy még egy szelfit is csinálunk, hogy valahogy reprezentáljuk magunkat meg azt, ahol vagyunk. És aztán ezt olvastam a pszichológusoknál is, hogy hogy igen, ez az egyik elsődleges funkció, az az öndokumentálás és a memória kiterjesztés. Ezt egyrészt értem, másrészt ezt a funkciót, ezt ellátja egy fotó is. Hát igen, tehát, hogy a, igen az, csak az, a, fotó, az, a fotóhoz ketten kellünk, vagy meg kell kérni valakit. Nem kell, hogy rajta legyek. Ja, értem. Tehát, hogy, tehát, hogy az, a, a, a selfie az nem, a, nem arra ad választ, vagy nem azt mutatja meg, hogy hogy én itt vagyok. Az azt mutatja meg, hogy én itt vagyok. Hát így van. Pontosan ez a, a különbség. Tehát lefotózni a Kolosseumot az egy kép a Kolosseumról. Ilyen kép nagyon sok van, de olyan kép, ahol én vagyok a Kolosseumban, olyan egy van, vagy szóval kevesebb sokkal. Tehát ezzel ha, tesszük egy... egyedivé azt a képet. Ami hát. nekem egy tökéletesen érdektelen nézőpont. Tehát ez, ez egy, innentek ez egy kizálog neked érdekes képet gyárt, az, ami tudom, hogy a célja ennek. Hát de ez a célja neki, igen. És ráadásul nem is feltétlenül a kép a fontos. Vagy sok esetben nem a kép a fontos, a, a sok esetben tényleg csak egy, nem tudom, bélyeget adunk ki erről a nevezetes eseményről, Feri elment Rómába. É. Vagy együtt a család a pipa étteremben. Szóval, hogy csak rögzítünk, de mondanak itt mást is, és ez az ez a önkifejezés meg az önreprezentáció, mind a kettő elég jó kis fogalmak. Önkifejezés ugye az valamilyen művészi teljesítményhez szokás társítani, és valahol ez is az persze nagyon-nagyon egyszerű és nagyon-nagyon bézik, de hát ahogy az emberek többsége az önkifejezésben nem tud ecsetet és vásznat ragadni, mert az mert ahhoz tel kell tehetség, vagy legalábbis speciális képességek, ami nem mindenkinek van feltétlenül, de egy selfit ezt mindenki tud készíteni, és meg tudja keresni a, a Selfinek a, hát attól mindenképpen egyedi nézőpontját, hogy én is ott vagyok a képen. Igen, de csak te vagy a fogyasztója, ennek a képnek. Igen, igen, de nem is másra van, pontosabban, meg na jó, nem is, mert nem feltétlenül csak én vagyok a fogyasztója, mert amikor viszont kiteszem a valamelyik közösségi profilomra, akkor onnantól kezdve már az ismerőseim, meg a követőim a fogyasztói, akik tehát nem a Kolosseumról néznek meg egy képet, hiszen arra már nagyon sokat láttak, valószínűleg sokkal jobb képeket is, hanem azt a storyt kapják meg, hogy a Feri Rómában volt és megnézte a kolosszumot. Hogy te is elmentél a kolosszumban, még mindenki más, aki lefotózta így, így, vagy így, a kolosszumot, vagy magát így a Kolosseumban. De ez ugye azt is jelenti, hogy ez most történt, hogy ez, hogy nem tudom, akkor éppen fújt a szél, hogy körülöttem csupa kínai turista volt, tehát hogy valahogy élettel, meg történettel veszi körül ezt a puszta tényt, hogy én elmentem a Kolosseumban, és ezzel valahogy kontextusba is teszi azt az én utazásomat az én ismerőseim számára, már ha én ezt akarom. Szóval, mm. és akkor itt azt mondják, hogy az okosok, hogy ez, hogy egyfajta ilyen kommunikációs forma, vagy ilyen forma is a szelfi tulajdonképpen emiatt aztán, hogy ez egyfajta ilyen történetmesélés is, a, amikor utazunk, és selfieket csinálunk, akkor belemeséljük magunkat. Abba, abba egyrészt arra a helyre, és másrészt abba a sztoriba, és ezzel valahogy egy ilyen egyedi színezetet adunk neki. Így azért valahogy kevésbé utálom ezt a dolgot. Én még mindig nagyon utálom, de elmondom, hogy miért, mert mindenki látta a fotókat arról, hogy emberek csinálnak fotókat magukról, hogy aztán nagyon otvarpoént fotózzák meg, hogy megtartják a pizai -Ferde tornyot Igen aminél cikip dolgot, hát kevés dolgot lehet csinálni, tényleg. Tehát talán még, hogyha egy meccsen kéred meg a barátnőt kezét, az egy kicsit égőbb, de ebben sem vagyok teljesen biztos. Nem, szerintem a pízai Felda az még, még égőbb. És ennek, ennek ellenére minden nap emberek százai csinálják meg ezt a fotót, és úgy gondolják, hogy vassza meg micsoda ötletem volt. Hát tudod, de ez kicsit tényleg olyan, mint az, hogy, hogy emberek százai éneklik el egy karaokibárban az abbától a Csikititát. Az is ugyanannak Igen, a dolognak az ismételgetése. Rendes, becsületes, tisztességesen bevaszott emberek csinálnak valamit saját szórakozásukra. Az oké is, de, de amikor körbenézel, látod, hogy melletted másik 80 darab turista pont ugyanazt csinálja, mint te. És nincs benned annyi reflekció, hogy azt mondjad, hogy elképzelhető, hogy ez a poén már lejárt. Az menthetetlen. Tehát, hogy én is annyi ártér van, amit cölöpökkel kell védeni, itt vannak ezek a remek emberek erre a célra. Én is nagyon kínosnak találom, de, de tudom érteni valahogy mégiscsak, mert ez megint arról hogy van egy mém, és én beleteszem magamat abba a mémbe. Tehát, hogy a, a, a, a mém az mégiscsak a közös kultúr kincsünknek egy darabja, és amikor én bele teszem magamat abba a mébe, az ugyanolyan, mint hogyha, nem tudom, a... belemorfolnák az arcomat a Monalizába. És akkor ez Na, nem egy... Igen, rossz vicc. Igen, de hogy ez, tehát ez nem arról szól szerintem, amikor az emberek megtartják a tornyot a képen, hogy ú, de eredeti viccet találtam ki, hanem pont arról szól, hogy én is, én ott voltam, megcsináltam. Binder dandet. Azt megcsináltam azt, amit mindenki megszokott csinálni. És ilyen értelemben szerintem nem nagyon különbözik attól, hogy, hogy a vállam fölött e e e eurócenteket dobálok a Trévik útba, vagy mit tudom én, nem tudom, lakatot lakatolok a szegedi, nem tudom melyik kerítésre. Na ebben speciálat teljesen egyetértünk, tehát ez, ez, ez pont ugyanaz a fajta, keresek egy jó jelzőt, de nem találok, Na mindegy. Egyébként meg máshonnan le tudom vezetni az egészet magamnak, uh -huh. hogy a mobiltelefonokkal megtörtént, ami már megtörtént korábban egyébként más eszközökkel is, a fényképezésnek a demokratizációja, és tekintve, hogy mindennek a 80%-a minimum szemét, itt most egy kicsit több szemét keletkezik. Igen, ráadásul digitális szemét ez. De ugye nem, ennek ennek nincsen nagy költsége, már úgy értem, hogy sem erő forrás, sem karbon költsége nincsen, hogy ilyen sok felesleges fotó készül. Valamennyi van, de ez, ez, hát ez valamennyi nem van, kis, kis kurzus, olyan, amit bele akarok menni. Nem olyan vészes. Most valahol épp azt olvastam, ez már egy kicsit nem is a szelfiről szól, majd oda visszakanyarodunk, de hogy a, hogy a turizmus felelős az emberiség széndiokszid kibocsátásának az 5,2 százalékáért. Szívesen elmondom, hogy hol olvastad az adásnaplunkban. Na, tessék, ráadásul. És hogy azon gondolkodtam, hogy hát ez attól függ, honnan nézzük, szerintem nem olyan sok, de az mindenképpen igaz, hogyha mindenki abba hagyná a tehelynevést, akkor egyáltalán nem lenne probléma az utazás. Mondom, hogy honnan nézed szerintem. De akkor előtte mondok még két-három számot és akkor átléptük ezt a Selfies dolgot. 2007-es számok, ez a VTO nevű szervezet, ami nem a, a kereskedelmi, hanem a világturizmus szervezet nevű dolognak az utca. Tehát 2007-ben volt 904 darab millió turista, elkötöttek 855 milliárd dollárt egy olyan iparban, ahol 100 millió ember dolgozik. Igen, ez a, azt hittem elsőről, hogy ez a 855 milliárd dollár, ez nem is olyan sok pénz, és aztán felszoroztam forintra, és 300 ezer milliárd doll vagy forint jött ki. Az azért elég sok pénz mégiscsak. Ö, nem fogok most fejben utána számolni, mert ezekben a feladatokban én legendásan gyenge vagyok, de bennem ez úgy él, ez a szám, hogy, hogy a két egymástól távolabbi határunkig tudnánk úgy, Építeni mondjuk belőle stadionokat, hogy ne éri a lábunk a földet. Hát euh, szerintem, szerintem annál többet is. Tehát szerintem be tudnánk borítani vele a magyar 93.000 négyzetkilométert. És nem kötésbe és mondjuk két rétegben. Igen, így, igen. Jó, hogy szóval ezek a, a számok magas számok. 805-ös stadionban, és alul vagy felül. Szóval önmagában érdekes. Uh -huh. Erőt teszem van egy és megjegyzésem. Na. Képzeld el, gazdag ember lettem. Jaj, de jó. Veszünk házat Ott még nem járunk, egy előre egy sarokplakát helyet sem. Eszembe jutott, hogy nem is küldtek egy levelet a, a tippmix-től, hogy nekem a szerencséleti kertén azonnal fristenik az adataimat amiről ugye elcsodálkoztam, mert én nem nagyon jártam felé egy ideje, konkrétan az előző világbajnokság alatt utoljára. Viszont akkor valami díppam az vagy bejött, vagy így hagytam benne pénzt, és ott volt 1300 forint. Úgyhogy hát lefogadtam egyrészt a miniszterelnök úr csapatával szemben az egyik felét, a másik felét meg nem Gáva Vents de valami hasonló hülyeségre. Ja, hogy konkrétan fotbalban és a... A felcsút ellenében fogadtál. Le, igen, lefordítom igen, igen. akkor a sporthoz, még nálam is kevésbé értük számára, pedig azok valószínűleg kevesen vannak. E, igen, és az igazság, hogy el is verték, úgyhogy a, gondoltam, hogy gyorsan megoldom ezt a 1300 problémáját, ehelyett nyertem mind a kettő fogadásban. úgyhogy most, lefogad, most fogadtam másik kettő nem tudom milyen városra. E, Focihoz egyáltalán nem értek, a sporthoz sem úgy általában véve, de hogyha ezt simán csak így be kell kattingatni, és időnként szó, hogy nyertél, akkor az egy remek játék. Nekem valami halványan úgy derenk, hogy mostanában a felcsút éppen a kieséssel kacérkodik, a bajnokságában. A Gáva Vence nem rendelkezem információkkal. És figyelj csak, akkor jó sokat nyertél? Tehát nem tudod. Hát, hogy is mondjam, megháromszor a vagyonomat, előre úgy állunk. Ó, értem. Ez már jobb, amit el lehet mondani mondjuk a, a nem tudom én, ethereumos egy dolláromról. de mondd csak, és a, a tipmixen lehet fogadni az országgyűlési választások végeredményére? Azt hogy ott csak hogy sportra lehet fogadni. Ilyet a brit fogadóirodák szoktak hagyni Igen. csak, hogy választásra, Oscar díra, kihal meg hamarabbra, ott kb. mindenre. De egyetem nem tudom azt, hogy, hogy oda hogyan kell pénzt még meg ilyesmi. Uh -huh. Azt tudom, hogy amíg, amíg kultúris volt voltam, addig szoktam volt nézni azt, hogy, hogy milyenek az oldcok mondjuk az, az irodalmi Nobel díjra. Mert hát az milyen vicces dolog, hogy irodalmi Nobel díjra sport fogadjon az ember. Na jó, de visszakanyarodva az utazáshoz, szóval ugye számokat mondtál arról, hogy ez mekkora biznisz, de arról is, hogy a igen, itt van valóban, hogy a 2016-ban a turizmus, az emberi forrású széndioxid kibocsátás 5 a és, és 2030-ra mondják, az hogy 25 kal fog nőni. És azért ebből bele kell számolnunk azt, hogy a turizmus, bármennyire tömegturizmusról beszélünk most, nő, még nem annyira tömeges, mint gondolnánk. Tehát, hogy ahogy belső Kínából, vagy, mit tudom én, Mongóliából, vagy... Közép-Afrikából. Vagy Közép-Afrikából még nem indultak az emberek szerfizni a eiffel -taronnyal. Így van, ez igaz. Szóval valószínűleg... Ez valószínűleg ez egy kis százalék fér még hozzá. Igen. Igen, és nem is biztos, hogy hozzá fog férni, bár ez még nem cáfolt még engem abban szerintem, hogy... hogy volnának olyan lépések az emberiség történetében, amik sokkal inkább segítenének a klímakatasztrófa elkerülésében, mint az utazás beszüntetése. De én egyébként nem vagyok nagy utazáspárti egyáltalán, sőt, csak azt akarom mondani, hogy aki viszont felemelt mutatóijal, dörgedelmekkel emlegeti az utazást és annak káros hatásait, akkor azért annak tényleg érdemes tudatában lenni, hogy ez az 5 ez ez azért mondjuk jóval kevesebb, mint valóban az állattartás, vagy akár az ilyen mm, agrikultúra, vagy akár a tankereknek a, a kibocsátása, vagy az autókész. Szóval, hogy sok minden más ami nagyobb baj, mint az utazás. Ez így van, de azért, hogyha azt a, azt a tonna mennyiségű széndiokszidot lerakják most a kapubeállódra, akkor felhívod a lányodosztálytársainknak az, az apukáit, hogy hozzanak lapátot. Hát igen. És berendelsz a kiflitől, nem egy kocka sört. Igen, igen, igen. De egyébként még egy adat eszembe jutott, ez már csak messziről kapcsolódik, de valahol valaki azt fejtegette, hogy ugye volt sokáig, vagy mert még most is gyakran mondják, hogy, hogy egyél hazait, hogy általában mindenki a lokális farmingot részesítse előnybe, és azzal tesz el sokat a környezetért, hogyha nem eszel a világ másik végéről idehozott kaját. Tehát, hogy aki avokádót kajál, az, az nagyon rosszat tesz a klímával. És aztán, hogy ki is lyukadjak végre az állításig, szóval hogy a, a fejtegetés arról szólt, hogy valójában az élelmiszeriparban talán a legkisebb tételek egyike, ez a világ másik végéről ide szállítjuk hűtött repülőkben az árut. Szóval ennél nagyjából minden más sokkal nagyobb a bír az öntözéstől a műtrágyán át a, az állattartásig. És hogy, szóval, hogy, tehát, hogy igazándiból, ha itt is az a mondás, hogyha az emberiség elhagyná vagy mérsékelné a hús, húsfogyasztását, akkor cserébe... Bátran lehetne papaját és, és szabolcsi almát Indiában. Igen, ugyanakkor itt eljutunk ö, oda, hogy, ö, hogy infrastruktúrában kell gondolkodni. A turizmus is azt tette egyébként lehetővé, hogy ö, lehet infrastruktúra. Tehát, hát, hogy ö, szálloda vagy ispotája, ahol megszállsz, út, amin odamész, repülőtére, hol leszáll a repülő, ö, az a híres amerikai fánkos hely, ami ott van a utoléri repülőtéren, ahol végre eszel valamit, miután leszálltál a fapadosról, ahol nem adtak neked enni, és így tovább. Hát meg az egységes európai roaming tarifa, ugye, meg a fapados üzleti modell, ezek is persze. Igen, tehát, tök tök sok infra kell, és, és mondjuk a, az egy ilyen hazait, az egy egyszerű üzenet, azt, azt könnyű felírni transzparensre. Hát jó, mindig azt szoktam példának hozni, hogy egyszer volt egy Slatwalk tüntetés, aminek a céljaival teljesen egyetértek. Ugyanakkor itt volt, hát szerintem iróniából, mert ezt komolyból senki nem írja le, a tökéletes anti-transparens, amin az volt kb. a felirat, hogy ratifikálják az isztambuli konvenciót. És azt mondtad, hogy Slatwalk. Slatwalk. Slatwalk. Ja, értem, hogy kurva sétá. Igen, igen, igen, bár azt mondom, nem ez a magyar neve a dolognak, de... Ja, de és itt ez arról szól, hogy, hogy kihívónak tekintett öltözékben sétálnak az emberek, és azt mondják, hogy ez nem felhívás keringőre? Ez igen, igen, igen, igen, hogyha valaki azt felvetné, hogy miért ment a halisnyában, akkor a ugyanennyire adekvált kérdése, miért nem vágtad még le a Balotvával. Igen, igen, világos. Jó, és igen, értelek, hogy, hogy az az üzenet, az, az nehezen volt átvihető. És, és az is, hogy nézd meg pontosan a papajád energia, mixét, hogy mivel hozták ide. Hát jó, de én, hát ugye, én csak azt hoztam ide, hogy a Eat Local az egy, az egy jó üzenet, de valójában nem ezzel teszel sokat a környezetért, hogy, hanem hogyha Vega leszel bátor, nagyon izgalmasod lenni az intlakkal. Tehát, kedves hallgatók, ha valaki ne talántán az őrségben jár, és van érkezése foglalni ö, asztalt a pajtába, de hogy hát, már reklámosztam adásban. Minden körülmények között tegye meg, egyrészt zseniális emberek, nagyon jó ö, kaja van, ö, klasszikus fine dining, mindenféle dolgokat hoznak kis és a végén mégse érzed azt, hogy jó van, de azért most veszek egy sülcsászárt a sarki -Cébiában. És amikor egyszer is interjúztam a szakáccsal és a kreatív elmével mögötte, és megkérdeztem, is így télen most mit lehet csinálni, turizmus nincsen, covid is van ráadásul akármi, és akkor mondta, hogy most van az zúzmógyűjtésnek a szezonja. Zúzmógyűjtés. Ami, mint kiderült, a őrségi konyhának egy fontos hűszeret tud lenni, ha nem tudom melyik fajta zúzmó. Minden esetre, miután letette a telefont, ő fogta a nem tudom, zúzmódgyűjtő vödrét, és elindul gyűjteni. Uh -huh. Hát jó, oké, okay. ez mindenképp az itt mellett szól, de nem klímaszempontból, hanem élvezeti szempontból, és élvezeti szempontból akkor azt is lehet mondani, hogy utazgassál, csak Európában olyan sok szép dolog van itt, de én egyébként, ahogy ezt most másodszor is mondom, én tökre meg tudnék lenni egy VR szemüveggel, egy jó felvontású VR szemüveggel, és azzal megnézegetni azokat a látványosságokat, amiket most élőben láttam. De ez nekem azért azt hiszem, hogy azt a részét, hogy, hogy egy város olyan utcáján sétáljak, ahol egyébként nem készültek ilyen VR filmek, azt nem. És akkor itt érkeztünk meg kb. az én, sokat szor sütöm el, de de tényleg egy olyan gondolatívet jártunk végig, amit így nagyon tudok élni. Uh, arra az álláspontra, amit én úgy magam magamének tudok vallani, hogy, hogy azt nem tartom valid utazási célnak, hogy menjünk el, nézzük meg a Monalizát. Uh -huh. Mert uh, megnézem nagy felbontásban még VR nélkül is a monitoron, uh, alapvetően egy kis formátú kép, amielőtt nagyon sok ember áll, és szelfizika a így kedvéért mint ilyen érdektelen. Ráadásképpen hajlandó vagyok arra, hogy meghaladjam azt a romantikus eredetiség fétist, amit a 19. században hoztak be, hogy csak az eredetit kell látni. Addig bármelyik városnak, a bármelyik normális múzeumában ott volt a fél világművészete a helyi kismesterek által repróban. Így van. Ellenben a valahol ott levés, tehát a milyen szakuk van a helyieknek, és milyen ülni, Trieste-t fogom hozni, mert ezt a város azt én megszerettem, amikor ott voltam három-négy napot, milyen ülni Trieste-ben egy kávézóban, ahol Joyce is ült, és amúgy beszélgetni a akivel beültünk oda, arra, ami ott jut eszünkbe, vagy arról, ami eszemült úgy általában, tehát hogy ez a, nem fogom tudni, tudni szebben mondani, a jól elcseszett idő, az viszont rendkívül fontos szerintem. Igen, az biztos, ha hogy ezt, tágítja a horizontot. Igen. És ezt lehet, hogy az ember, nem tudom, Pécsen fogja megcsinálni a főtéren, egy vagy kecskeméten vagy otthon a kanapén, terencs ember, ugyanakkor tényleg tágíthatja a horizontot, ha ezt nem ott csinálja, amit a bugy is Kem Még egy olyan érzésem is van, hogy a, mondjuk a Szentpéter bazilikában sétálni, azt egy VR meg applikációban szerintem még jobb is talán, mint, mint élőben. Viszont például a, a niagara vízesést megnézni, az szerintem meg élőben jobb. És nem azért, mert nagyobb, mert egyébként szerintem talán nem is nagyobb, de hogy, hogy annak szaga van, annak ilyen fuvallatai vannak, az hideg, ott fröcsköl a víz. Tehát annak, annak az összes érzékre, hát jó, nem tudom, ez lehet, hogy marhasság most már, egy kicsit olyan maher gondolatnak tűnik, de, de valahogy azt érzem, hogy, hogy a természetnek vannak olyan alkotásai, amiket inkább élőben kell megnézni, és az emberi, főleg ezek az ilyen klasszikus emberi alkotások még nem feltétlenül követelik meg azt, hogy ott legyen személyesen. Értem, nekem az épített környezet sokkal fontosabb. De nem az a része, hogy elmegyek a fontos épületbe, hanem az a része, hogy, hogy ott van egy város, ami más logika szerint épült, mint amit én ismerek. Tehát, hogyha az ember Budapesten eltöltött egy rövidebb időt, akkor van bizonyos fajta kép a fél monarhiáról. Aztán még ezt lehet pontosítani, az, hogy elmegy Prágába, is, elmegy Bécsbe, és elmegy ide meg oda. De hogy ezzel egy egészen nagy környéket kB belőtt, mert ugyanakkor történt meg ezeknek a városunk az építése. Hát De igen. egy más korszak, az, az még máshogy hát az érzékekre. Tehát például, ha valami nem, tehát ha nem minden hausburg -sárga, hanem hirtelen kőből kezdenek el lenni az épületek, és kisebbek, és szűkebbek az utcák, akkor az fel fog tűnni. Igen, aki számára ez inspiráló, annak ez fontos, aki számára ez meg nem olyan inspiráló, annak meg nem feltétlenül fontos. Nem értékelni akarom egyiket sem meg a másikat se, pusztán csak mondom, hogy kinek mi. És alapvetően én is egy ilyen városi fickó vagyok, csak valahogy azt gondolom, hogy, a, hogy most ugye friss az élmény, hogy azzal készültem, hogy pontosabban azt mondtam mindenki, hogy de hát majd azért a Kolosszéum élőben azért mégiscsak hatalmas, és ilyen letaglózó a, a grandióz, grandiózussága, vagy a, ott a Szent Péter előtt a tér, vagy szóval, hogy ezek olyan nagyok, és olyan, olyan lenyűgözően nagyok, és Engem egyáltalán nem nyugodott le a nagyságuk, és nem éreztem. Szóval nem, tehát ez, ez, ez egyszer nem, nem volt bent, ez a, ez a rétege a sztorinak. Ugyanakkor meg azt gondolom, hogy a Niagaránál, ha lennék, mint ahogy nem voltam még, az meg biztos hogy, biztos, hogy ott helyben megérintene. Vagy egyébként eszembe jut az a, az a vonat megálló, amiről itt a. Podcastban beszéltünk, ami Japánban van valahol, és egy olyan megálló, ahol nincsen semmi. Tehát van egy ilyen kis párkányszerűség, amiből le lehet nézni egy szakadékba, a sín oldalán egy megmászhatatlan meredek hegyoldal van, és az a megálló az csak azért van ott, hogy ha ott leszállsz, hogy bámulhassál addig, amíg jön a következő vonat. Tehát, hogy nézelődni csináltak egy megállót. Ezt mondjuk képen megnézni, nem különösebben érdekes, de Átélni azt a pillanatot, hogy leszálltam a vonatról egy megállóban, aminek nincsen célja, és most céltalanul vagyok itt, az szerintem az egy erős, az egy nagyon erős élmény. És ezt például a VR-ban nem lehet megtapasztalni, mert nem szálltál le a vonatról. A, a VR-ban nincsen céltalanság, mert bármikor le tudod venni. Hát igen. Az, az a fajta immerzió, hogy most itt vagyok a semmi közepén, és egy óra múlva jön a vonat, olyan nincsen. Nincsen, hogy egy, egy óráig a fejedre van ragasztva a szemüveg. Hát, hogy van éppen, de hogy minek? Tehát az akaratlagos. Igen. Szóval az nem a, nem a megélése ennek a, a semmi közepén levésnek. Na Erőd mindegy, szembe, ezek hogy Ezek már ilyen nagyon filozófikus másodpercek. Mi jutott területedbe? Hogy követted-e -e annak idején Instagramon, csak hogy visszatérjünk oda, onnan elindultunk. Ö, országunk egyik legjobb autós újságíróját, ö, orosz Pétert, amikor végig sétált Japánon. Követgettem, igen, bele, -bele aztán valahogy nekem nem volt nagyon erős a kontente, ez inkább rólam szól, azt hiszem. Mert az volt még ez, hogy ugye általában ez a, ez a sétálós szubkultúra, amennyire nem én vagyok, annyira tud lenyűgözni, hogy elindulnak valahová, és akkor mennek, és, és pusztán az úton levés, meg a nézzünk meg valami olyat, ahol, ahol ahol talán nincs is mit nézni, vagy ahol hanem a nagy néznivalók vannak. Ö, annak idején nagyon régen a Origónak volt egy nagyon jó rovata, az egyik utolsó cikkemet én odaírtam, a Kismagyarország volt ez a nem is rovat sorozat igazából. Amikor az újságíró megpróbált szerezni egy céges autót és egy fotóst egyszerre, nekem a übergeniás Tuba Zoli mondta azt, hogy menjünk el, csináljunk egy ilyet, mert ilyet még nem csináltunk. Ö, majd egy fél napon át egy hírek rovatos kollega elrángatta folyamatosan egy másik helyszíne fotózni a környéken, de, de azért dolgoztunk együtt is. És elmentünk olyan, hogy elmentek az emberek olyan helyekre, amik úgy általában véve nem szerepelnek a hírekben. Tehát, hogy nem tudom én milyen gyakorisággal találkozol a, a magyar hírekben répáskutával, vagy sátával, de mondjuk ezekről beszélünk. Uh -huh. Én nyilván sátán voltam, mert egy szóvitért az anyámat is eladnám. <síthat> És, és ebben határtalan mennyiség volt, és nagyon szórakoztó volt, de mondjuk itt a volt kolléganőnk, ő azt nyomozta ki egy nap alatt, répás után, hogy hogyan loptak maguknak egy mobil átjátszó tornyot. <gül> Tehát volt valami szervezet, aminek volt egy felesleges tornya, de nem tudták odaadni, mert nem volt ilyen folyamat sehol a rendszerben, hogy ők ezt oda valaki, valakinek. Azt sem tudták igazából... Magnóra mondani, hogy, hogy nem néznek oda, de így fű alatt, tehát kb. kikísérés közben, vagy a kávécsész elmosogatása közben azt mondták, hogy ha a falusiak megfelelő időben jönnek, és elszállítják azt a tornyot, akkor pont nem lesz itt senki. Ellenem a toronybirtokában a falusiak már fel tudták ö, hívni a telekomot, hogy ide kéne még egy darab bázisállomás, akkor lesz térjelő mindegyik utcában. Aha. <gül> Gyönyörű történet. Na jó, de egy pillanatra kanyarodjunk még vissza ehhez a sétakultúrához. Már csak azért is, mert egy kedves barátom és podcaster társam azt találta ki, hogy a melkasára rögzít egy akciókamerát, és amikor túrázik, akkor ezt felveszi, és az egészet közzé teszi. Tehát mondjuk mind a négy vagy öt órát, amíg ő megy, arról egy ilyen vágatlan négy-öt órán át nézhető felvételt tesz fel, mert hogy... Tudjuk, hogy van ilyen a, nem tudom, trans Express mozdonyának az orrán, meg tudom én kandalót is lehet 12 órán nézni. de speciel ilyen túrázós videót ő legalábbis nem talált korábban a youtube on csak akkor csinált pár ilyen, ilyen túra videót. Elég jó tulajdonképpen, bár hát én mit nem nézek meg, mert nem tudom elképzelni azt a helyzetet, hogy egy négy órán át működtetek egy videót, bármit is tartalmazzon az nem, hogy egy sétafikálást. De hogy ez... Szóval ez, ez, ez, ez, ezt egyébként ugye akarta csinálni az orosz Péter is, ha jól tudom, talán csinálta is, nem? Hogy, hogy rögzítette a sétáját, vagy annak Nem részben. tudom, hogy rögzítette-e, az ember ilyenkor azért csak lesétál a mobilálózatról egyszer csak. De Viszont hát, hogy, a... ahogy rögzítette, tehát nem streamelte, hanem rögzítette. Na ennek majd utána kérdezzek. Viszont a koronavírus első évében voltak ilyenek, mert uh, anyám De... is beszámolt róla, meg egy barátom is mondta. A, a barátom az olyat talált, ahol, ahol valaki egy városban sétált, a normálisan egy picit lassabb tempóban, és amikor volt valamilyen látni valamit amit ő észrevett, akkor, akkor lassan arra se menkelt, vagy a melkasával, vagy a vállával. És hagyta, hogy a nézők megnézzék azt, hogy igen, egy macska ül az ablakban, de ez egy nápoi macska. Meg voltak ennél szerkesztettebbek is, amikor helyi, nem túravezetők, hogy hívják ezt a városban, idegenvezetők azt mondták, hogy akkor holnaptól, holnap Facebookon délután négytől délután hatig sét a Firenzében, én elmondom, amit amúgy is elmondanék. Aki otthon van, az meg nézze Én sétáltam egyet, ti láttatok valamit, ezt a, azért, ha véget ér a vírus, akkor meg úgy is lesznek turisták. Az ő bizniszüket az nem rontja, hogy, hogy meséltek a városról, ahol élnek. Hát ilyen olyannyira volt, hogy a, a telekom csinált ilyen tévécsatornát a magyar tévékínálatban, és ö, anyukám nézte is esténként hosszasan. Az úgy volt, hogy valaki egy ilyen Szerintem valamelyik ilyen hátizsákos kamerával, amit egyébként korábban a szigeten használtak, hogy onnan streameljenek. Azt most erre használták, hogy bejárták a kerületeket, aztán minden nap más kerület volt soron, és az végig a, tán az első hullám, talán a második hullám alatt elérhető volt, és benne is volt a, a kábel TV kínálatban. És akkor ehhez eszembe jutott még egy valami, ami viszonylag friss, legalábbis felem most jött szembe, és ez egyfajta nem is lezárása lehet ennek a beszélgetésnek, hanem, hanem csak a vörös farok, hogy azért valami kütyű is legyen ebben a mai adásban. Mi szerint most olvastam egy tesztet, az Insta360-nak jött ki egy új kamerája, a One RS, ami... Hát nagyon kelt kamera egyébként, mert hogy ez egy ilyen GoPro-szerű, vagy GoPro-ra GoPro emlékeztető formájú kamera, aminek a kamera modulját ki lehet cserélni egy mindkét irányba egy, -egy lencsét tartalmazó 360-as kamerára. Ja, ezt tudom melyik. És annál is inkább, mert hogy, mert hogy ugye lehet vele olyan 360-os felvételeket csinálni, és van is, néztem ilyeneket a YouTube-on, hogy valaki a feje felé tartja egy selfie boton ezt a kamerát, és mondjuk sétál egy erdőben. És te nézegethetsz, tehát vele kell sétáljál, nem tudsz bárhova elmenni, de nézegethetsz akár a YouTube-on is úgy, hogy egérrel nézel körül, vagy hogyha VR-ban nézed, akkor pedig jobbra nézek, balra nézek, ami érdekes, azt nézem. Tehát, hogy egy ilyen vezetett sétát ezzel már úgy lehet megcsinálni, hogy én döntöm el, hogy mit nézek. Vagy. Tehát nem kell magyarul a, az idegen vezetőnek szép lassan a melkasával arra svenkelni, amire az érdekesség van, hanem elég, ha azt mondja, hogy itt balra látható a bazilika. Mm, igen, cserébe erre meg kell tanítanad a józereidet. Tehát, hogy amit a technológia egyszerűsít rajta, azt azt megfizeted a vámon? Hát ezt igazán csak azért meséltem el, mert persze igazad van, hogy ez nem lesz egy a dolog a következő fél órában, de hogy technológiai lehetőség már létezik arra, hogy, hogy városi sétákat, vagy, vagy épületbejárásokat csináljunk meg úgy, hogy egyébként akár, mert ebbe már egyébként nagyon könnyű belefejleszteni azt, hogy ha én egy ilyen kamerával bejárom az egész székes egyházat, minden fontos pontján megállok egy kicsit, akkor ebből már csináljunk egy olyan 3D alkalmazást, amivel én járkálhatok, vagy én dönthetem el, hogy merre megyek, és ott, hogy nézek körül. És az viszonylag közel van az élményhez, amit élőben tapasztalsz meg. Már csak a felbontás a kérdés, csak azt mondom, hogy, hogy erre már kereskedelmi forgalomban kapható eszközök állnak rendelkezésre. Lehet egy Szent Péter Street, jó, erre, ebben a felhasználásban annyira azért nem hiszek, de az, hogy ez meg fog jelenni, valószínűleg meg is jelent egyébként, tehát 3 d fotót, mint a láttam volna már ingatlan hirdetésekben. Na például igen. Az meg teljesen hétszentség. Igen, igen, igen. Szóval ezzel akár azt is lehet, hogy a turizmusnak ez a fajta selfie spotokat keresek fel a világban fapados repülővel, ez a formája talán meg fog szűnni, vagy mérséklődni fog, és akkor több hely lesz arra, hogy, hogy élvezzünk egy várost, vagy akár egy természeti tüneményt. És ezzel el is értünk a végére, minden kár folytatni. El is értünk a végére, pontosan. Hát, Úgyhogy a kedves hallgatók elmondják, hogy ők hogy utaznak, hogy mit gondolnak erről az egészről, plusz, hogy mit hagytunk ki, vagy mit néztünk be akkor azt megtehetik az infókat n de még sokkal jobb, hogyha kommenteltek, mert ott mindenki más is látja, és nem kapjuk meg nyolcszor ugyanazt, hogy hülyeséget mondtam. Ezt a metiheter.hu-n tehetitek meg, szelfieinket meg lehet találni a instagram.com per A legutóbbi az azt hiszem négy éves, tehát hogy lassan ideje lesz egy-két év, és felrakunk egy újat. Akkor tegyünk fel most egy újat, az mégiscsak már... Az Vagy legalább figyelj, tudod, mit tegyük fel a Patreon csatornánkra egy ma esti selfit, és akkor legalább ennek örvén elmondhatjuk azt is, hogy van Patreon csatornánk, és a patreon.com.permeti.org címen érhető el, ahol bántóan kicsi összegekkel lehet támogatni havi rendszerességgel ennek a podcastnak a születését. Mi nem hardvert veszünk belőle, hanem egyszerűen csak szeretet kinyilvánításnak tekintjük és elsörözzük, vagy én veszek belőle mindjárt Winchester-t például. Igen, Ámbátor a Patreon, hogyha Patreonra megy a selfie akkor előtte meg majd. Semmi akadálya. Nézd, ha már támogatóknak küldjük, akkor már, már legyen na Az igaz. Valami, valami extra, és nyilván mindenki láthatja mindent, amit kiraktunk eddig oda, azt hiszem. Hát akkor lehet, hogy ez lesz az első exkluzív tartalom a patron csatornánkon, egy-egy selfie igen, ez, tehát ha emiatt például már is megérdemeljük a leiratkozást. <gül> hát remélem, hogy ezzel nem tántorintunk el senkit. Na jó, van, köszönjük. De ha akkor később lesz Ferenc bikiniben a horvát tengerparton meg Azt várhatjátok. A, most akkor mindjárt tessék elmenni vasárnap szavazni. Jó, léci, ne tudjam meg, hogy valaki nem volt. Igen, úgyis minden fog havazni, mennyi szavazni. És egy hét múlva öngyilkos hangulatban, vagy örömmámorban, függően az eredménytől találkozunk újra. Vagy egyik sem. Azt nem tudom elképzelni. Testvéreim, de dehogy nem polgárok vagyunk, vassza meg. Ne, akkor se. Én nem vagyok polgár. Én egy hisztérikus proletár vagyok, azt hiszem. Akkor meg kifekszel a tetőre, Dragunonval, és lövöldözöl. Jó, megfontolom. Meglátjuk a jövő héten. Sziasztok! Oké, és sziasztok!